бібліотеках є. Ці книги ніхто не розгортав, крім вас. Вони зі складу КДБ». Мій адвокат знічено втягнув голову в плечі, але погрозливо сечить. «Ви багато собі дозволяєте, я чесний юрист. Не дозволю себе принижувати». І тут я не зумів утриматися. Звівся на ноги, грюкнув кулаком об стіл і закричав так, щоб мене почули за дверима. «Варта! Заберіть від мене це пудало! Чуєте? Заберіть геть!» Адвокат згріб книги в оберемок і позадкував до дверей. Вбіг лейтенант. «Що тут скоїлось? Чого кричите?» Тим часом адвокат вишмигнув за двері, не бажаючи нічого пояснювати. Лейтенант викликав сержанта, і мене відвели до камери. Того дня мене постригли довго потім нудило від зустрічі з адвокатами, особливо від власної гарячковості. Завжди, коли я отак зривався, мене пік сором. Хотілося виховати в собі вміння бути сильним, без того, щоб зриватися на крик і гупати кулаком. Але в очах у мене темніло. Я не тямив сам себе, ось-ось вибухну. І справді таки вибухну. Невдовзі мене знов покликали до адвоката. Не знаю, яка сила підказала мені, що це має бути зовсім інший адвокат. Друг, а не ворог. Не знаю також, чому сховав під поясом зошит із віршами і своїм останнім словом у суді. Я вже не раз казав, що в якісь моменти життя доволі виразно відчуваю руку проведіння. Саме так сталося і цього разу. В кабінеті, куди мене привели, сиділа за столом жінка з добрим, розумним обличчям, що було обрамлене темним волоссям. Я одразу впізнав єврейський тип жінки. Жінка сказала, «Я ваш адвокат, вестиму вашу справу у Верховному суді». «Неля Яківна Немиринська». Якось особливо посміхнулася і вела далі. «Я вас уявляла інакше. За анкетними даними, інвалід війни, 57 років, письменник». «Ну ти що?» «Ви мені уявлялися старішим і слабкішим, не таким кремезним дядьком, а ви ще при силі. Це дуже добре». Потім щось написала в розгорнутому зошиті синім фарбником і присунула мені. Я прочитав. «Раїса просила передати ваше останнє слово». «Негайно замалюйте густо моїм кулькописом». Я густо замалював написане і посунув до неї. Відразу ж їй повірив і радісно був здивований, яка відважна жінка. хутко дістав із-за пояса зошита з віршами, в якому лежала чернетка останнього слова, і вручив усе це Нелі Яківні. А вона тим часом продовжувала розмову. «Мовчати не можна, нас слухають, тривала пауза може викликати підозру». «Ми з вами земляки. Я добре знаю вашу Юріюку, буваю також Волчевську. А звідки ж ви?» Ланчанка, «З з Кам'яного Броду». «Он як! Це дуже приємно!» «Захищала Віктора Микіпєлова. Ви з ним не знайомі? Талановитий поет!» «Знаю Віктора, член Московської гельсінської групи. І ви не боїтесь обороняти нашого брата?» Неля Яківна хитрувато мені підморгнула. Чого боятися? Я не приступаю закону, завжди дію в його межах. Раїса Панасівна веліла мені, аби я добре вас розпитала. Ліків вам не треба. Між іншим, вона вам прислала пакунок із цибулею, це на дорогу, порятунок від авітамінозу. Відчувалося в кожному слові і жесті. Неля Яківна – справжній друг, їй довіритися можна в усьому. Час показав, що Раїса не помилилася, обравши мені адвоката, а собі подругу. Вірці, що вийшли на волю і особливо останнє слово, поклали край пліткам про мою співпрацю з органами слідства і суду. Петро Григоренко у спогадах розповідає, як він зрадів, отримавши вірш «Так просто все, напишеш каяття і повністю наводить його в своїй книжці. Тут мені є чим пишатися. Її визнано найґрунтовнішим відображенням та аналізом дисидентського руху, що розмив підмурки тоталітарної імперії». Дорога до Мордовії Після тюремних стін навіть етапний вагон видається чимось бажаним. Ритмічно вицокують колеса, відчуваючи стики рейок. Я поклав під голову свого Сидора, наповненого тюремними пожитками. Все це мені привезла Раїса, а мій одяг, у якому мене було заарештовано, забрала, аби зберегти до мого виходу заслання. Особливо приємно побачити Сидора. Я зустрівся з ним, як і з другом. Це був мішок від гумового човна, з яким я мандрував у дніпровських лугах від озера до озера. Річ міцна і надійна, а головне викликала яскраві шкімкі спогади. Часом здавалося, що тюрма і оцей вагон, який зеки називають Столипіним, — лише гіркий сон. Тільки сидір справжній, він обов'язково поверне мене на лугові озера в благословенну кончу заспу,